Волі, участь у боях за незалежність Карпатської України в березні 1939 року і врешті початок Другої світової у вересні того ж року. Наталія роками жила сама, без чоловіка. Доля подарувала їм ще один короткий період щастя. У 1939 році Після початку Другої світової Наталія виїхала до Романа у Краків. Тут, на вулиці Зеленій 22, вони прожили разом майже до початку Німецько-Радянської війни. Тут у 1940 році в них народилася донька Марія. Тим часом з іншого боку радянсько-німецького кордону панував не спокій, а терор, який зачепив і родину Шухевичів. НКВД почав полювання на членів ОУН і арештував сестру Романа Наталію. За участь у націоналістичному русі її засудили до десяти років таборів. Юрію, брату Романа, якого ув'язнили дещо пізніше, у 1941 році, поталанило ще менше. Слідство в його справі тривало на початку Німецько-Радянської війни. Тож він став одним із тих, кого чекісти розстріляли під час відходу зі Львова. Після відступу радянської влади сюди із двома дітьми повернулася Наталія, яка й надалі жила сама. Роман тим часом воював у лавах Нахтігалю. Згодом шуц батальйону в Білорусі а потім в УПА. Коротка зустріч між подружжям відбулася взимку 1943 року. Роман зайшов до коханої після того, як утік від німців, і перейшов у підпілля. Незабаром в неї були інші гості. 20 лютого прийшли співробітники гестапо. Тоді Наталію вперше заарештували. На допитах німців цікавило лише одне – де перебуває Роман Шухевич? Після двох місяців слідства, яке не дало жодних результатів, жінку відпустили. На волі Наталія Шухевич, щоб уникнути переслідуванням із боку німців та захистити від них своїх дітей, оформила розлучення з чоловіком. Формальною причиною було те, що протягом тривалого часу вона не мала з ним жодного контакту. Насправді, Наталія через зв'язкових періодично бачилася з Романом Шухевичем, на той час уже керівником ОУН. Зустрічі відбувалися на конспіративних квартирах у Львові, на Личаківському кладовищі чи в парку Погулянка. Оформлення розлучення дало Наталії ще одну важливу перевагу, яка деякий час рятувала її від переслідувань. Вона офіційно змінила прізвище на «дівоче». Березинськими стали також діти Юрко і Марійка. Після повернення радянської влади Наталія Березинська деякий час не потрапляла в поле зору каральних органів. 20 жовтня 1944 року в документі 4-го управління НКГБ, який визначав родичів головного командира УПА, перелічені лише його батьки, покійний брат та ув'язана сестра. Жодної згадки про дружину та дітей документ не містить. Через два місяці в довідці Другого управління НКГБ про членів проводу ОУН та їхні зв'язки серед родичів Шухевича Наталії також немає. У чекійських документах вона вперше з'являється 13 червня 1945 року, в інформації про фігурантів справи Берлога. У травні 1944 року, читаємо тут, Березинська з сім'єю виїхала зі Львова і переховувалася в селі Бусовисько Стрілківського району Дрогобицької області, де, видаючи себе завдову померлого інженера, Проживала за фіктивними документами. Наприкінці квітня 1945 року, за даними агентури, разом із священником-нелегалом Мицаком із села Бусовисько, переїхали у Старосамбірський район Дрогобицької області, щоб звідси переїхати до свого чоловіка Шухевича Романа на Волинь. Кінець цитати та їм більше ніколи не судилося зустрітися. Судячи з цитованого вище повідомлення, станом на червень 1945 року агентура НКВД дуже щільно підійшла до Наталії, тож на волі їй залишалося бути недовго. 19 липня, трохи більше як через місяць після того, як НКВД дізнався про її існування, Наталію Шухевич заарештували в селі Біличі Старосамбірського району на Дрогобиччині. У постанові про арешт зазначалося, Шухевич-Березинська підтримує ділові стосунки з відомими українськими націоналістами, також підозрюється в належності до ОУН.